oporrak goporrak iruzpalautoki diferentetan pasatu ditut, oso guztura eta gozamen handia hartu dut guztietan, abegitzu hartu nautelako den denetan. Toki bakartie eta lasai batean egun batzuk eman ondoren, turismo ugaria duen beste leku batera abiatu nintzen, kontrasteak eta aldeak nabarmen gelditzen zirelarik. Izan ere, kontraste handia da horma batean pintada hau irakurtzea English dotorean. Dear Tourist landlord wants to kick me out because you pay more. Alegia, turista maitia gehiago ordaintzen duzunez gero, nire kaseroak bota nahi nau. Hori, Portugaleko koinberan. Izan ere, Bertako Unibertsitate ospetsuaren inguruetan, ikasle eta jendea palaskoren etxe bizitzak daude, baina azken aldion, bapateko eta aldi txiki baterako alokairuek Honura mamitsuagoak ematen omen dizkiete jabeei. Eta hartara, alokairu klasikoa, kontratu eta iraupen luzekoa agortzen ari da. Eta janaria, tabernak eta ropa globalizatu egin dituzte. Turista etxean bezala sentidadin. Ondorioak, ba batetik alde zahar horren desitzuraketa. Bestetik, propioa den bere kutsua saretzea. Eta azkenik Toki bisitegarri askoren berdintzea. Hau da, antzeko suertatzen da Lisboaren parasado komerzio edo Barcelonako Ramblan ibiltzea. Nortasunaren dekolorazioa, bihitzetan esan da. Gentrifikazioa, adituen esanetan. Iri honek, Barcelonak, ias, sortzi terdi milioi bizitari izan zuen. Horein dela biurte, doku peli bat filmatu zuten bai Bye, Bye Barcelona izenekoa, hamarkada bakar batean, hiriak jaso eta jasandako eraldaketa erakutsi eta sartu nahian. Orain dela, bost urte, Venezzian turismo masibo eta arrapakariak zernolako ondorioak ekarri dituen kanaletako hiriarentzat filmatu zuten Andreas Spiitzler zuzendari tiroldarrak. Titulua osoadierazkorra: Veneziako sindromea. Izen horrekin fenomeno orokortu hau izendatzen da gaur egun. Beraz, izanak izan, izena ere badu larria arazoa benetan eta konponbidedik Gure mundu absurdo honetan, non gero eta Trump, Kim Jong-un, Obian Maduro eta antzeko espala geiago diren, zaila da irtenbide orekatu eta suntzudunak bilatu eta saiatzea. Arabaina, lehenengo munduko biztanleok gure ganatu behar dugu, behingoan mundua ez dela gurea eta guri aizialdia ezin dela ahin suntzitzaile eta etxekalte izan. Gure plazerrak ezin desake beste batzuen bizimodua zigortu. Eta gure bizimoduak eraberean permititu beharko luke jendexeak bere bakean jarrai dezan.